Через тісноту і духоту всередині фургона в'язні вихопила сонливість. Вони майже безперервно спали. Рейнеман же як не спав, то думав. Хто його зрадив у Вроцлаві? Якщо виключити звичайну випадковість, а за таких обставин випадковість треба було виключити. Можливостей залишалося небагато. Час змінював людей. Ахілеса чи бульку могли звабити заховані під підлогою аптеки «Золоті монети». Бажання заволодіти ними могло виявитися непереборним. А що вже тоді казати про Алердінгса, якого Рейнева не знав взагалі і при тому мав усі підстави вважати його найманим шельмою? Однак головним підозрюваним, звичайно, залишався патер Феліціян, Ганнес Гвіздек на прізвисько Вошка, особа, для якої брехня, зрада і клятвопорушення, порушення здавалося були другою натурою. Алердінс застерігав Рейневана від нього, але ж він знехтував пересторогами і недобрими віщуваннями. «Омніс ксьонс аваріття» – усякий ксьонс захланий, з латини. Посилався на поширену поговірку. Феліціян не зрадить через захланість, якби зрадив, флорнів втекло б йому з-під носа. Але ж Алердінса це не переконала. Алердінс міг мати рацію, в розпачі думав Рейневан. Власну шкуру отець Феліціян міг цінувати дорожче від ста флоринів, тож міг зрадити зі страху за шкуру. А ще міг зрадити заради фавору і значно вище оцінюваних майбутніх вигод. Так, багато що вказувало на те, що зрадником був саме отець Феліціян, а якщо так, а якщо так, у розпачі думав Рейневан, то весь хитромудрий врославський план ні до чого». Шанси швидко знайти юту зникли, сподівання розвіялися. Знову невідомо, що робити, з чого починати. Знову в халепі, знову вихідна точка. «Якщо взагалі буде вихід?» – думав Рейневан. «Бо наш веселий глас може помилятися. Може, нас зовсім не обміняють? Може бути так, як у замку Троски. У траквістів купують, щоб потім замучити їх на ешафоті, це для підняття духу місцевого населення. А на те, що його знову врятує таємнича ілюзорна жінка, цього разу розраховувати важко. Хворий перестав стогнати і марити. Він лежав спокійно, йому, мабуть, навіть було краще. При свідках рейни він уже не наважувався застосовувати магію, тож одужання слід було приписати природним чинникам. «Вилазьте далі, далі, швидко, з воза. Сонце засліпило очі, а, ковтнувши холодного повітря, він мало не знепритомнів. Щоби втриматися на розм'яклих дожилийного сте ногах, йому довелося вхопитися за плече Яна Куропатви з Ланцюхова. Надобному, який стояв поруч, було не краще. Він просто звисав, блідий як мрець, із плеча Кохловського. Торговець зброю, хоч і був найменш статурний, виявився поруч із гласом із лібочан найстійкішим. Вони з чехом стояли впевнено, і найліпше з усіх вдавали, ніби їм не страшно. «Буде обмін полоненими, панове гусити!» Просвітив їх з високого сідла Гебервін фон Кренц, командир найменців. «Дуже скоро ви будете вільні. Цією ласкою ви завдячуєте присутньому тут вельможному панечеві Гепхардові Унгератові, сину ясно пана Каспера Унгерата. Так що кланяйтесь низько і швидко». Гепхартун Герат, присадкуватий і бриткий наче гном, гордовитту задир голову і закопили в губу. Після чого розвернув коня і від'їхав ступою. «Рухайтеся, іритики, рухайтеся! Туди, до мосту! Ей, хто там цього хворого треба буде нести?» «Це ріка Ольза», – пробурчав раптом споважнілий сотний глас. «Ми десь між Фрештатом і Цешином. На мосту буде обмін, така традиція». Наперед передмостів'ї. Їм наказали зупинитися, оточили кіньми. Під мостом повновода ольза шуміла, омивала опори, перетікала понад льодоламами. Довго чекати не довелося. На протилежному березі з'явився вершник у капаліні, кольчужному каптурі з полеринкою, бурі яці, вдягнуті на бригантину, типовий ман, дрібний гусицький шляхтич, уважно подивився на них. Двічі повернув коня, перш ніж під стукіт підків, виїхав на міст. Переїхав на їхній бік, пильно роззираючись. Ебервін фон Кренц поспішив на зустріч. Якусь хвилю вони розмовляли. Потім обоє під'їхали перед ясні очі Гепхарта-Унгерата. «Каже, що слова дотримали», – сказав прокашлявшись Ебервін фон Кренц. «Привели панича Гільберта. Знають, що замість п'яти, як було домовлено, маємо шістьох». Тому, аби виявити добру волю, разом з паничем Єльбертом і ще одного сілесця звільнять. Тільки от спочатку він хоче наших в'язнів побачити. Гепхарт надув губи, поблажливо кивнув головою. Гусицький ман, услід слід за ебервіном, ступою під'їхав до в'язнів, глянув на них з-під капаліна. А Рейневан схилив голову. Боявся, що не зуміє зберегти незворушне обличчя. Маном був Урбангорн. Роль малого значущого і ще менш кмітливого посланця він грав причудово. Опустивши очі, щось там покірливо промимрив Ебервінові у півголоса, бо Гепхардові-Унгератові. «Ти побачив те, що хотів побачити», сказав йому Ебервін, «так що вирушай до своїх, запевни, що й ми слова дотримали, і що ніякої зради не замишляємо. Чесний обмін». «Ну ж, бо марш!» скомандував він в'язням, «Дивлячись, як Курбангорн проїжджає міст і зникає в лісі. Та поможіть цьому хворому». «Ти бачив?» – шепнув Кохловський. «Все був. Я бачив. Що це все? Не знаю. Тихо будь». З протилежного боку вже наближався невеликий загін гуситів, легко озброєні з червоними чашами на яках. До мосту вони добралися одночасно. За хвилю гусити дозволили ввійти на міст двом чоловікам. Побачивши це, найманці Унгерата погнали на місць своїх в'язнів. Обидві групи пішли на зустріч одна одній. Хтось із тих, що наближалися від лівого берега, мав бути Гільбертом Унгератом, хоча жоден не був схожий, жоден не був присадкуватий і не нагадував гнома. Один із них був високий і рудуватий, Другий мав обличчя Херовима і золоті кучерики, які пасували до цього образу. Когось він Рейнованові нагадував. Але Рейневан був зайнятий. Разом із Кохловським він підтримував хворого. У того вже не було гарячки, він самостійно переставляв ноги. «Мізери Ренобіс!» – раптом озвався він цілком притомно. Рейневана пройняв дрож і страх. Як виявилося, слушний. З лісу на лівому березі Ользі з'явився сильний кінний роз'їзд. Стрільці, списники і важкоозброєні озброєні. Розгортаючись у півколо, новоприбулі відрізали гуси там шлях до відступу, змусили відступити на міст. Ян Куропат ваввилаєвся, обернувся, але з правого берега на міст уже в'їжджали шльонські найманці. Вони були відрізані, оточені. «Бачу мать, сиріам аб орієнте!» – пробурмотів Кохловський цитату зі святого письма. «Ет філіст аб осіденте!» Арама попереду, а філистимляни позаду. Ісая 9.12. Тосме. зойкнув глас. Тосме, сув приделі. Дослівно, ми в задниці. Гепхерт Унгерат обійняв брата, яким виявився родуватий. Потім подивився на в'язнів і на гуситів поглядом, сповненим ненависті. Його обличчя було викривлене як у справжнісінького гнома. «Ви собі думали, єретики?» – в'їдливо промовив він. «Що вийдете сухими з води? Що шкури врятуєте? Що ми тут із вами торгуватися будемо?» «А ні, нічого подібного. Ніякого торгу з вами не буде, сучі сини. Ніяких угод. Для вас, виродки, тільки те, на що ви заслуговуєте – петля, сокира, вогнище. І будете висіти, будете на вогнищах кварчати. Гол ви покладете, бо вас доставлять назад туди, звідки вас взяли. Прибулюсь, списники та важкоозброєні щільно заблокували передмостів'я на лівому березі. Лицар, який командував ними, мав на щиті перехрещені сокири. А тебе, проклятий, відступнику. Гепхертун Герат націлився пальцем у Рейневана. Ми вийдемо в роцлавському єпископові. Єпископі ми це знаємо. Мріє запопасти тебе в котівну і буде заслуга для церкви. Ми теж знаємо, сказав піднімаючи голову Урбан Горн, що це все заради заслуг. Увесь цей підступно задуманий обман, вся ця гідна лоточника оборудка, не тобою, зрештою, хоча й ти лоточник задумана. Це твій татусь парвеню збирався в такий спосіб славу здобути і шляхетство доп'яти». «Шляхетний пан Купчик фон Унгерат на гербі зламаний гріш. Євно буде на гербі Гепхарде, бо євно вийде з вашої задумки». «За ці слова!» – бризнув слиною Гепхард Унгерат. «Шкуру з тебе пасами, злуплює єретику. Тобі кінець. Не бачиш, що ти в пасті?» «Це ти в пасті. озирнися. У цілковитій тиші, яка запала зненацька на обох берегах Ользи, З'явилися нові озброєні люди. Силою щонайменше сотня душ, вони швидко оточили міст з обох боків. Та це ж! Гепхард тремтячою рукою показав на велику червону хоругву зі срібним одривусом. Це лицарі пана Скраваржа, католики наші! Уже не ваші! Приголомшені і остовпілі найменці унферата дали себе розброїти без найменшого опору. Рину він бачив, як Пашкорим беба водить навколо широко розкритими очима. Не в змозі збагнути, чому в нього забирають зброю, прикрашені чешами гусити, які раптом стали союзниками зі збройними лицаря з сокирами на гербі. Він бачив, як сполотніли Ебервін фон Кранц не розуміє, чому його роззброюють і беруть у полон муравці з-під знаку Одривуса. Невдовзі всі були на лівому березі Ользи. Поки Горн мовчки потискав руки Рейневана і полякам, моравці зігнали в кубку і взяли під варту їхніх недавніх гнобителів, які тепер самі стали бранцями. Ті стояли, попускавши голови, все ще онімілі від шоку, найманці Кранца, Гільбертон Герат, лицарик з обличчям Херовима. І Гепхарт із викривленою гном'ячою пикою, витріщаючи гном'ячі балухи на головного героя події – вбраного в розкішний обладунок вельможу зі смаглявим обличчям і буйним чорним вусом. Вельможу, якого Рейневан уже колись бачив. «Воїстину», – подумав він, – «цей світ дуже малий». На чолі своїх гетманів і лицарів під хоругвою з одривусом родовим знаком бенешовіців наперед них виїжджав Ян із Кривержа, пан на Новому Ічині, Фульнику, Біловці, Штрамберку і Рожнові, магнат, Могутній феодал – володар домініону, що охоплював величезну площу північно-західної частини Марграфства Моравії. «А той із сокирами на гербі біля пана Скриваржа це і скраліць, – це Сільвестер із Краліць, фульницький вітман, у пояснив Горн. «А другий з бородою – це Ян Хельм». Ян із Криваржа зупинив коня. «Паничам Унгеретам», – заговорив він голосом спокійним і навіть дещо холодним. Належиться кілька слів пояснення. Від часу, коли панич і присутній тут пан Сильвестр і Скраліць клали свій хитрий, але не надто чесний план, ситуація змінилася. Змінилася, можна сказати, принципово. Дух мене, мої панове осінив, зійшла на мене благодать, просвітлення, полуда спала з очей моїх. Я побачив істину, зрозумів, за ким правда». Збагнув, хто стоїть за істину Христову віру, а хто за антихриста. Від учорашнього дня, мої панове від суботи, перед неділі окулі, я відмовився підкорятися Люксембуржцеві та Альбрехту, прийняв таїнство субутрак з печі і присягнув чотирма праськими статтями. Від вчорашнього дня добрі чехи з під знаку чаші є вже не моїми ворогами. «А братами, повірі та союзниками. Звичайно ж, я не можу допустити, щоби моїх братів спіткала зрада і клятва порушення. Тому я оголошую ваш договір із паном Скраліц неукладеним і недійсним». «Це... це...» – промив Гебхард Унгерат. «Не годиться, це непорядно, це, це зрада». «Про зраду раджу не говорити, милостивий пан Унгерат». Спокійно перебив пан Нагічені. Бо якось паскудно це слово звучить у ваших устах. А не чесність? Де ви її бачите? Аж тут усе чесно і за божим порядком. Мав бути обмін? Є обмін. Згідно з умовою, чехи вам віддали ваших, ви чехам віддали їхніх. По-купецькому кажучи, щоб сте краще зрозуміли, сальдо виявилося нульовим. Але тепер я вам відкриваю рахунок. Зовсім новий. «Тепер зі мною, пане Онград, ваш ця родитель буде вести переговори про викуп. За вас і за брата. А за ким укладемо угоду, обидва посидите в Їчинській вежі. А з вами й оті, і ничі пане -ове. Всі кілько вас тут є». І Анхельм розсміявся. Сильвестер і праліць завторив йому, гупуючи себе покритою панцирем долоною постигну. «Я не тільки усміхнувся». Дурень буду, панова зі Шльонська, якщо за вас усіх гуртом не витисну дві тисячі гривень. Правий був Прокоп, правий був і ти, Горне, що перехід на чашу мені окупиться, що Бог мені воздасть, бо істину вже воздає. Вельможний пане Яне, раптом озвався Рейнемон, маю до вас просьбу. За двох із цих лицарів, прошу, ви їх пустили на волю. Магнат довго дивився на нього. Горн. Нарешті вимовив він, не відводячи погляду. «Це і є той ваш шпигун?» «Він». «Сміливий. І справді вартий для вас тільки, щоб йому ця сміливість зійшла з рук?» «Вартий». «Я мушу», – фиркнув я нескраваржа, – «вірити на слово?» «Якщо волієте. Ринован не опустив погляду. «Можете оцінити за фактами?» «А то за якими?» Насмішковато закопили в губу панна Їчині. Згораю від цікавості. Рік господні 1425, 13 вересня, Шльонськ, Цестерцянська Грангія в Дембовці, Нарада у Стодолі, навпроти вас, пане Яне, сидів Готфрід Роденберг, Хрестоносець, Віт із Липи, ліворуч від вас пан Путас, Честоловець, Клоцький староста, Праворуч лицар з оленячим рогом на лентнері, схожим на герб Біберштайнів, тільки тинктури інші. «Пан Тасис-Прусиновець!» – кивнув Янись Криваржа. «Ти добре запам'ятав. Чого тоді я тебе не пам'ятаю?» «Я не був там з вами. Я був над вами, на піддащі, звідки все бачив і чув кожне вимовлене слово». Магнат мовчав, покручував чорний вуз. «Твоя правда», – врешті-решт сказав він. «То стоту можна тебе оцінювати за цими фактами. Я оцінив і бачив, що ти непоганий». Проворний з тебе пройди світ, видно, має табор пожиток із твого махлярства. Але і мій пожиток, пане Шпигун, теж не гудзик. З тих шлянських лицарів, що ти за них клопочеш, була би вигода. Якщо їх відпущу, вигоди не буде. А де нема вигоди, там збиток. Хто мені його покриє? Бог, недбело вставив Урбангорн. А в ролі його замісника, Прокоп, яку справедливо називають великим, директор-операціонум... Таборітарум. Не будете в збитку, я вам гарантую. Твоя гарантія цінна річ, усміхнувся я нескраваржа. І ціна її росте. А що я вподобав собі того рейнувана. Згорище нас тоді підглядів і підслухав, хай мені біс. Так зблизьке, що є єпископові Конордови, міг згори на тонзуру наплювати. Але гатові Орсіні комір насцяти. Зух хоч і шпих. «Еддоката, я здатний на малосердя. Цих двох звільняю, пане Хельм. Решту під ескорт. І готуйтеся в дорогу. Зараз вирушаємо до Ічина». Полонених відвели. Гепхартун Герат репетував і матюкався. Ільберт плакав, проливав сльози, незважаючи на сором. Пашко баба оглянувся. Реймере, жалібно покликав він. «А я порятуй і мене!» «Ні, Пашко». «А чому?» «Заказали». Рейневон обернувся до звільнених за його заступництвом Ебервіна фон Кранца і схожував на хоровима молоденького лицаря. Кранц похмуро дивився на нього. «Я знаю», – хрипко сказав він, – «за що мені від тебе така милість беляв?» «Рембаба мені сказав. Так що давай не будемо затягувати цю жалість сцену. Ти хочеш знати, чому ти попався у Вроцлаві?» «Випадково. А що через довгий язик Вількоша Лінденау?» Він був тобі вдячний, хвалив доброту, шляхетність Забагато, зачасто і заголосно Я можу йти Значить, це не Ахіллес, не Алердінгс Рейневан аж зітхнув, настільки йому полегшило І не Феліціян Отже, ще не все втрачено Феліціян далі шукає Юту А може, вже знайшов а -а -а. Він підняв голову Ебер він уже пішов Перед ним стояв юний лицар із золотим кучерявим волоссям. «А я, милостивий пане!» Промовив він з легка тримтячим голосом. «Ніяк не збагну, чого ви мене звільнили. Не знаю ні вашого імені, ні герба, але ви гусит. Тому знаєте, що мені католицька віра і лицарська честь не дозволяють вступати з іритоком у жодній ближчі конвікції. Але знайте і те, що я вам зобов'язаний за звільнення. Борг заплачу, перед Богом клянуся». Гуситові клянешся. Бог мені покаже, як виконати клятву, щоб це було без гріха і без образи віри. Бог? Риневон глянув йому в очі. Твою клятву почув. А як її виконати, я тобі можу і зараз сказати. Піднімеш тост. Що? Піднімеш і вип'єш. За здоров'я дами мого серця, пани Ніколети, Світловолосої. Але не інакше, ніж на твоєму власному весіллі, пане Вольфрам Панневіц. «На весіллі з паною Катажиною Біберштайн, тоді і тільки тоді я визнаю клятву виконаною, а тебе людинної честі!» Вольфрам Панневіць збліт і стиснув губи, потім сильно почервонів. «Я вже знаю, хто ви!» – він ковтнув слину. «Та й чув таки немало. Швидкі ви бачу сватати мені панну з дитиною. І ж це у вас для цього причина, а? Може той дітвак?» «Та не будьте дурним, паневіце!» – стиха перебив його Рейневон. «Їдь на Штольц, подивися на хлопчика, а тоді в дзеркало. Більше я з тобою про це говорити не збираюся». «Бог чув!» – додав він голосніше, щоб усі почули. «Бог чув, як ти поклявся!» «Рейни мене, нетерпляче покликав Урбан Горн. «Поїхали! Не затягуй цю жалісливу сцену!»